Autopszia Kogán szerette a szörnyűséges munkáját, különösen azokat a halottakat, akik jókor haltak meg, öregen, az élettől elgyötörve, megkopaszodva, viruló hónai és ágyékszörzetüket elveszítve. Szerette az agyonjárt lábaikat, a szemölcsös, érdesbőrű, megereszkedett mellüket és herezacskójukat.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 Egy gondos boncolás rendszerint két órát tart. És ez alatt kogána a látottakból ugyanúgy ki tudta olvasni egy élet történetét, ahogy a gyógyító orvos kiolvassa a tünetekből a betegség történetét. Értő szemmel meglátta a fémasztalon szétbontott testben a hajdani vézna,